الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء عليه صافي جهنم مسوى للكافرين مخهږي چې قیامت کې وځه غړې کوي ستاسو او به اول سره جگړې کوي اسو په کې ډېر بدبخت دي فمن ازلمو سوق دلوي ظالم دا غچانان چې دروغي جوړ کړی په الله باندې چې د شفاعه دیواللہ سره زمونده پاره شفاعت کړي دیواللہ دروځ ور کړی وکذبا بیسدقې از او دروغ یې هغه ریشتیه مسلې ته هغه ریشتینه کتاب څخه کلچې دي تراوې قرآن دروغجن کو الیسا فی جهنم مسول للکافرین ولنشر به جهنم کې زيدو سيدو د کافرانو والذی جاء بالصدق اوغه بندا چرای د دنیا ته پيوريشتني خبري سره جاء خوراندي اوغه توحید ز او صدق به او خلق او دغه تصدیق کو سحابه کرام اولائک هم المتقون دا کساندي متقین فریضگاران لهم معاشو عند ربهم خاص لذید پارا هغه سدي چې غواړي د خپل رب سره ذالک جزاء المحسنين او دا نعمتونه چې دي لا بدللا ده وداغا چاچه عمل کری موحدین وی لیوکفر اللہ عنهم اصوأ اللذی عملو اما بدل دادا چلا ختم بکید دینا بد اغا عملونا چی دی کریو ابو اجرهم او بدل بور کی دی لراض عوض د دی د اجر د دی به احسن الذی كانوا يعملون د خستا عمل چې کله په دنیا کې تسلی ذکر کوي الیس الله بکاف عبدا ولنذ الا کافی د پار د خپل بنده ويخوفونکا بالذین من دون او دی یری تا لرا تا غا اخدایانو باندی چه بغیر دا اللہ ندی تا عادت تے چیز دخل اخدایان نخلق یری چه گورے او برسیدتا پیغمبر بیم یاروخا دلاتا و من اتنا و من یضلل اللہ فما علو من هاد اغسوک چلے گمر حکیم نبی اذاغد پارسو که ہدایت کو ان کے دل دی او من یہد اللہ و قمالو من ذل اللہ او غسوک چلا تے ہدایت کی لار و سما کی بیا نشتے داغد پارسو گمراہ علی ان عو کے علیہ الصلا و بعزیزن زنتقام ولند الا زور ور ذات او بدلا اس دې ټول تپوس بته نه کوي ولئن سالتم من خلق السماوات والارض كتب تاسو کې د دې مشرکان چې چا په دکلي د اسمان نوسم کالې یقولن الله خامخوای چې الله پیدا کړی کنو مدا شرک بیا څه شي دې شرک زادې قل وتوا اي افرائتم ما من دون الله خبر را کایماتہ د هغې کسانو چې تاسو او توازن کوي بغیر د الله نه چې دې کې سښته دي ستنه په نقصان ان ارادنی الله به زرن کچره لارادو کې ایمالاده ست تکلیف را کوله هل هنه کاشفات ذرهیم نو آیا استاسو دا ابیگانی چی دی هنه مونسی و طویلی دی دکا دی خیالم دا وقا احل هنه کاشفات ذرهیم ما احل هنه کاشفات ذرهیم احل ذیل ریکه اون کی دیږي زیانر او مصیبت لران او اراده ني بر رحمتين یا کله اراده وکي زمو په حق کې چماله رحمت را سو برکت راکي علهن نمم سکاتو رحمتهم دعا ياستاسو مدد دا مددګاران چي دي هوننا دا خبرلوني نذیب اندون کی رحمت دا اللہ لرا قل حس بی اللہ وائی وطاچ دماد پارخو اللہ کافی دے علی یتوکل المتوکلون خاص پا با باندې باند دے اعتمادو کی اعتماد کون کی, کی قل یا قوم اعملو علی مکانتکم وایا او ته جه زم ما قوم عمل کوي په خپل اختیارو دنیا کې الله اختیار دار کړی ده عمل کوي چې سوم خو خي اني عامل زبا توحيد عامل دي توي وي اني عامل زم ما کار د دنیا کې چې الله سو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زُرْدَاجِ تَأْسُوَ پوه شئ مَن يَأْتِ عَذَابٌ يُخْزِيهِم سوق د هغه چې راځي هغه او رسوئي کی ويحل عليه عذابٌ مقيم او نازل شي په دبان دې دا چې عذاب چې هميشه ده ان انزلنا عليك الكتاب عل الناس بالحق بیشکا مونگ نازل کرده تا بانده دا کتاب د خلق دا پارا علیناسی دا ٹولی دنیا دا پارا مولانو دا پارا نو ده ٹولو خلق دا ده او دی دا چې حق سرګن شي او دی دا چې حق پدی کتاب کې دی بل زینشتا فمانه تا دا نو آغا چاچه لار امون دا پل لنفسه فدای د خپل ځان د کامیاب شو ومان ظلاس چرخصو وسایلارنا پنما یذلوا علیا نبی شک د دې بوج با پد باندې و ومان تعالی بی وکیل تا نه تاسو نشی کې دې نه ته پدې باندې الله يتوفى الانفس صحي نا موتها دلایل عقلی او الله قدرت الله غزاد ته چې اخلي روحونا په وخت مرک کې ولتي لم تمتفي منامها او هغه روحون اخلي چې مرګ په نی راغلي په وخت د خوب کې ټول الله په قبضه کې وَيَوْمَ سِكُلَّتِي قَضَى عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ پس بنسا تزان سرا هغه روحونه چې په سلې کلی پاګي باندې زماره ګو هغه را پریدي دنیا ته ويروسل الاخرى اور افريدي غنور روحونه چې خوب پراولي الیل مسما پريو وا ديو نيټې مقرري پوری ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون بیشکا پدی دلیل کی چلہ بیان کړیر ناشنا دګډیر معلومات تیم خدا یقوم د پراجی سوچ او فکر کی په قران کې چوغدې د الله قدرت ما معلوم شه چې روحونه د او په لاس کې بل سناد قیامت اثبات شو چلہ ویزا ارواذ ذن روح پدې پوشکنه چې قیامت را روان دی چې څنګه سارځه ته واپس کمه دغه چې با قیامت کې اوروحنه واپس شی. او بلته ندامه معلوم ما شو چې روحونه الله واخلي نبيہ دنیا ته واپس نه را لیږي د قیامت نه مخکې مخکې چې بدن د روح سره تعلق ختم شي کله ارزه کې پروته حضور سره روح تعلق نشتا امیت حزو من دون الله شفعاءن یعنی وليي دي خلقو بغیر د الله نور سفارشيان كله توایا اولاو کان لا یملکون شیان اگر کدا سفارشيان ستاسو داسې دي څه اختیار وسره نشته دي د هیڅ شي تاسو همغه په اړه د الله رسول کې حدیث وال قبليږي د خبر الله کا تنورږي الله وینا لا يملکون شي نه هیڅ رسدي ولا ياقلون انا غيپويي قل لله الشفاعه جميعا و هي وت خاص الله سره شفاعت د ټول الله زانسره جمع کړل بل چاله ده اختیار نه ورکړې لهومل کو السماوات والارض خاصا لاله ربات شيذ اسمانو د زمکو دا ثميل ترجعون او بیا به تل تتسو واپس کړی ویزا ذکر الله وحده الشماء الزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرت كلاك بيان كلشي نمدى الله پو وحدانيت سرا نوچوی ظلونا داغي کسانو چه داغي ایمان نشتا پا آخرت بانده مشرکان دی ودى الله پو توحيد سرا داغي ظلونا چوی وذاکر الذين من دونهم اذا هم يستبشرون او کله چې بیان کول شي دا کسانو تعریفونه کول شي دا کسانو چې بغیر د الله ندي اذا هم يستبشرون دغه وخت کې ډیر خوشحالي او کنو وي چې په یو قدم تر عرش پورې رسي تایجله اذا هم يستبشرون ډیر خوشحالي پدې ناتو باندې او پدې شرکیا ته باندې وقل اللهم فاطر السماوات والارض دغه په موحد باندې ډېر اغران ده شې دې د شرک دا خبر یو ري کنه ډېر اغران ده بلای وبس دعا کوونو دینو سره علاج نشته خدای دعا کوه او آیا پا دعا کیچی اللہ اے پیدا کون کی ابی مثالہ دا د دزمکو عالم الغیبی والشہادتی اے غزات چپ عالمی پپٹا و پخکار باندی پارس باندی انتا تحکمو بین عبادی کا تفیسلو کی تا فیسلو بلسکن شکولے تفیسلو کی امیان دخپلو بنزیانو کې فیما کانوا فيه فی یختلفون هغه مسلو کې شری پاغي کې اختلاف کوي هغه اتفاقی مسلې او باقي کې اختلاف جوړ کړی یا لادا فیصله بل څوک نشي کولی دا به کو تکایي ولو ان للذین ظلموا ما في الارض جميعا اضیسو یوم وبشفاعت خلاصیگو بالفررض ک چری شي د کسان د پااره چې ظالمان دي مشرکان دي غا چې پهمکه کې جمعیان دا ټول د او دی شي وله هو معو دومره او سره نورم د دی شي لته د او وررکي دپاره د خلاصي د خپل ځان فيوي دی ته چې ته باهغې سره خلاص چې د جورم نه د جرمانه کوي خپل ځان نه. من سو الى عذاب يوم القيامه دا غډیر بځته عذاب د ورځې قیامت نا وقبول بنشیم الله وی عذاب خلاصې جدا خبره ده وبدالهم من اللائم لم يكونوا يحتسبون او ښکارا بشې دي تا دلاله طرف نا غ چذدي ګمان نو زی خدا ګومان نو چې مونږ په جهنم تذو ا قیامت کې کی رسوا کیږو ته وی مونږ په جنت تذو ناشناکار وخکار شيخه دا ډېر ناشناکار دي ګاره بشي دي ته د الله تعالی طرف نه حال چې نو دي چې دا ګومان یې کو په خپل ځان باندې هغه سودی او بدلهم سیئات ما کسبو ګاره بشي دي تاسو سختېم او سزا غانې دا غیاملونو چیکړی او حقابین ماکانو بی او هغه عذاب به نه چاپیر شي چې بار پر ټوکې کوله په حقابېم توحید او سنت پر bæ ټوکې کوله عذاب به نه چاپیر شي فایذ امصل انسان ذر پاسکل چې ورسې دې انسان تا په دنیا کې سختی مصیبت او حمارو زه دانا الله ایمه تاوازونه کوي سمې زاخو وللاو نعمتا مننا بیا چې کول ورکو مونږ ته نعمت تخپل طرفنا مال ورکو نستی تللیکو او رزق ورکو لوګه تند تللیکو قال النبي اوای انما اوتی تو علی علم دا عروسی چې مال راکړی شوې دی کنه دا زموږ په ل تجربه خو ده وای او دا هو هر چاله دا هم موږ غوړی کړی دی او علم یو داونه یاته وي چې دا عروسی راکړی شوې دی ماته مزګا چې علم دی په دې باندې چې زلایق یم او کنه دا خلګر نه ورکې جو څوک لایق نه ویلې ورکې د بیا دا خبرې کوي ګور دا کاجرویده چې سوره یونس کې ویلو ورځ ازق نن الناس رحمتا نن باګر رحمتون اذا لم مكرون فی آیاتنا دا دې ما کړ دې کنه ها الله ته نسبت نه کوي بلکې بلبل سوای بل هی فتنة اللہ ای پڑیر امتحان کی را گیر دخلی دخلی دخیر کی خواه دا فتنة ده ده امتحان ده ولیکن ناکسر اوم لا یعلمون لیکن اکسر خلق نپویگی قد قال هلذین من قبلهم یقیناً دق کلمه ویلی و آغا خلقو چمخ کذ دینو قارونو اومدق ویلو چینما اوتیتو علی علم اندیه داهما سره ډیر لوی اعلان دی اغه په ما ده الله ډیر لوی فضل دی یقینا دا کلیم ویلی دا د خلاصی کلمه خو نه ده هغه کسانو چې مخ کې دینو هم هغه نه علم ما کانو یکسيبون دا فنکدو دینه اجازه به هغه مالونو هغه مالونو دولتونو چې دی ګټلیو فاسوا بهم سیعاتو ما کسبو پس ارسید دیتا سخته و سزاگانه داغع عمل چکلیو واللزین ازولو من ها او دیلا پاتی دیتا کسان چې ظالمانو و مشرکان دیده دی, دی امت سیسوی بهم زرد چی دیتا بهم ارسی بچ کی گی نا سیعاتو ما کسبو عذابو داغی عملنو دو شرکو چیزی اے کئی وما هم بمعجزین او دیزان نشیخ لاسولے دا اللہ دا عذاب نخوا ما کسبو ما کسبو دا دو شرک خبره چهاولا شفاو ناینداللہ اولمی او ہنو دی پدیبان دی فخر کیچمو سرمالاو دولت دیر دے اللہ دی پدیبان مدوکا کی گئی خوا اے ان الله لا يفسد الرزق لمن يشاء ويقدر جې بشکره دا خو الله ده چې چا له کولاو رزق ور کوي فراخه رزق ور کوي چې وغواړي او چا له پتول نه پاندی و يقدر النبي ذالك لایه للقوم يؤمنون وبدیر سکنه پويږي تا یقینا پدی کېبرتونشتانه سيتونشتا خدای غقام د پاره چیمان راوړي هغه پدی پوي ترغیب قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم اوه پیغمبره خلقت ازما د طرفنا جلتا اوست आवाज کوي چې زما بنديانو ابريریان تدا جوړه کړی ده چې دا چیز پیغمبر وی چې زما بندیانو دي زکوې موږ دا بنديان تحریف کوي په قران کې تپېګام وروي چې زما بنديان نا واخره پیغام راوړې دي دا الله پیغام دا دي چې ازما او کسانو اسرفوا علان بزیم چې ډیر زیاتی کړې په خپل ځان باندې اړیر ګناوه نه کړې چې موحدین هودي کنا لا تقنتو میر رحمت الله من او می زکیګه دا الله ز لوی رحمتنا ان الله يغفر الذنوب جميعا بيشکه الله بخي گناه ټول کناونه تیمراجدار موحدین او بحث ته را غی اعتراض بنشته بخي نو شرکونه نشته دلته کنه ده ويا عباد الیذین ویخره انه هو الغفور الرحیم بيشکه الله بخښښکن مهربان داغه توبيه قبلو لسو طريقه ده او طريقه او تخي و انيبو الي ربكم رجوك خپل رب ته عاجزيو كه او جړ خپل رب تا او اسلمو له او خبر مخک مخک دا خبري ومنه دا احکام او من قبل ياتيكوم العذاب مخك مخك د دې نه چې راشي تاسو ته عذاب سرون بیا استاد سو مدد نشی کې چې عذاب راشي موت راشي څنګه الله ترویو کی وتبیعو احسن ما انزل الیکم ربکم تابعداریو کوي پابندیو کوي داغه قران خيستا شنه ذلکړ شوي تاسو ته درف تاسو نه قران شته او تاسو یو په لبل په لګرزه داخلي کوي قرانم پرېږده واتبعو تصوذ الزكر احسنا احسنا ويتبعونا احسنا من قبل اياتيكم العذاب و بغتتا دمارك بطن لگي ورخا مخك مخك ده دينا چراشي تاستا عذاب ناسا وانتم لا تشعرون اتاسو بعدو خبر نئي اموت براغل چبیا اونوائی ده نفس یا حسرتا علامہ پر ردتو فی جنب اللہ اے افسوس دیما لرا او تبایی دیما لرا ولی علامہ پر ردتو فی جنب اللہ پاگا خطائے او غلطے باندے چما کوتاہی کردے دا اللہ پر حق او دا اللہ حق توحیدو اما په ګډهره غلطی کړی دا کوتا هی دا وین كنت لمن الساخرين اما ټولمر په ټوقه مسخرو کې تیر کړی دا واسه کړی تاسو شریک به خپل جون تبيه په خپل ټوقي وې ښا چې دا خو ما خندا کړی د پدین پوره او تقولو چې دا لو ان الله حداني بالفرص كلا ما تهداية كلا لكنتو من المتقين و هذا دورا بعد نومه و هذا بعد متقين نومه و كلا ما تهداية كلا لك هذا يوجد هذا بعد بخطه قناه هم قناه و هذا لا يوجد قناه و هذا يوجد قناه نوره لا يوجد قرآن ی نور خبرون نکید د دی جواب کې دا ډېر خطرناک خبره او تقولو او جداو نوای قیامت کې هینه تر العذاب کله چې ویني عذاب لو ان کرتن کاش کز ما د پاره واپس تللوې دنیا ته فاکونا من المحسنين زباده موحدینو پدله کې ناستو ما او کنه درمان بخوای کې او زلخ او خبتیرینو وس ناراضه بلاله ولید هدایت نو کړل نور هدایت څنګه یې تاسه خپل نن کوي چې دا ایمان راغلي او تعالی په دې ګډی کې واچي دا څه وکي بلاله ولې نو قد جات کا آیا تھی یقینا راغلي او تعالی عظما آیاتنا هدایت څه توې ده الله اتا پو بل کتاب پس گردی کشپ المحجوب قد جاعت کا آیات گی راغلیو تا تا زم آیاتو نا فکذبت بیها تا در اغجن دا غزمون پا حق کې ندی وست اکبرتا اتا دیر لوی کلیوا چه با دی اسلام نکی گی وکن تا من ال کافرین سمرلو کافر ویتخا ویتو د کافرانو نا و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې ترالذین کذبوا علی الله دا خلق او بووینه هغه کسان چې دروغ جوړ کړیو په الله باندې چې د ازمون شفاعه دي وجوههم مسوده الله یې د تور مخی بووینه تا تک تور مخونه وي وستور دینو پټ کې شینوالی الله خود سپینو خلقو سره خوانکې تسو بلرنگو گو رئی زان لحا توری <تصفح> بوکری واچوائی چی وجوه مصودده مخونبی تکدوری خواه ف... علی صحافی جہنم آم اصول للمتکبرین ولی نشت جہنم کی زید و سیدو خلقو چلو ایکڑی وان وی نجی اللہ اللذین اتقو او بچ بکی کسان څارې ځان بچکلې او د شرک نه به مفاظتهم په دې خپلې کامیابي سره په خپل نیک عمل سره ته سبب دی کنه لا یمسوه مسو او بنا رسیدا زهره تکلیف بالکل ولا هم یحزنون ان ابذکر غمجنشی الله خالق کل شین دافيده ده کنه اقوعد الله دې پیدا کوونکې د هر یو شی او علا كل شی او وكیل اوغه پارس باندې ذمہوار دې او کارساز دې له ماقالیز السماوات والارض خاصه لاله اختیارات دي د اسمانونو د زمکو ټول د لپ قبضه کی دي په قدرت کی دي سميت کړه او تا چولی مقالیز والذین كفروا بآیات الله او کسان چې کفر وکړ او د الله په دی آیاتو باندې ولایکوم الخاسرون دا ډېر بدبخته خلک دی دا ډېر ثوانيان دی قل اغير الله تامرونی اعبد وای وتا جماعت او را کوي کله کله داسي اجیبا زورا ور خلاقی چې چه تا تا برایشی موحد تا باوی چه اولیاء و قدر باکه گواری نا دیر لوی خلاق دیخوا چه ستا پزرکی دا دی محبت نئی کنا تنشی کامیابی ده موحد تا باوی خواه هم دا سوی چه گو را دیلات منات تسبک مگو نذیف الله سر ډېر لوی مرتبه مقام دی وای وتا چایا بغیر د الله نه ما ته امر کوي حکم کوي چې زو عبادت وکم او بندگی وکم ایهل جاهلون اډیر لوی جاهلانو جهل خدا وا دې کنا مشرک همیشه ډیر لوی جاهل دی ولقد اوہیه الایکا ویل من قبلکم او حال دا ده چه وحی کلی شوی د تا تا هم او غی پیغمبرانو تا چه مخکستانو ده دی خبره لین اشرت ته کچری تا شرکو لا لی احبتوانا عملو کا استا عمل بتا باو برباد شیم ولتکونن من الخاسرین او شیبتو دا دیر تاوانیانو نا شرک خدا سو شیده چه ده پیغمبر عمل وطنو تنگی ادا بلچه عمل باوتا سا شي شی ته ما تا دعوت را کوئی نو بلی اللہ فعبد ما تا اللہ دعوت را کرده اکا نو خاص دا اللہ بندگی کوئی وکم من الشاکرین دا دیر لوی نعمت تیم شکر ادا کوئی او سنگ چی بخپل عقیده دی دا توحید شوا نو خلقم دی ترابل کنخوا وما قدر الله حق قدره اما شرک نه واخله نه پی جندلې کني دي به شرک کو تدید خدای تصور سو بل څه کړې ښا وما قدر الله یو معنا نه دی پی جندلې الله لرا په صحیح پی جنګ له سره چې وحدانیت ته او دی تعظیم نه دی کړې د الله پوره تعظیم چې دا سره لایق دي والارض جميعا قبضته يوم القيامه دا دز مکه به غونډه د الله په موټي کې شي پر ورځې قیامت دا د شپتونې په دیوه پیژنه کړه والسماوات متوياته بيمینه یمینه او طول اسمانونه به انغخته شي دا غو خلاس کې نصابه حتی سبحانه الله الله پاک دی اغسر سوک نشت شفعا و شریکانو و تعالا دیر و چت دا غنا چی دیئے و سر شریکیم و نو فی خبی السوری پک بوالشی بش پیلے کے فصحق من فی السماوات و من فی الارضیم بے ہوش بشی اغسر سوک جب آسمانو کی دیم اغسر سوک جب از الا من شاعلہ او مگر هغه څوک چې الله وخيي الله تعلم علم ده ثم نفي خفي و خرا بیا پوکوال شي په دې کې بلزل فإذا قم يوم ينظرون ناسا خلق بولالي او يا بالتبغي يا محشرته او قیامت تب و اشرقت الارض بنور ربها او په پلقیږي ځمکه په نور د خپل رب سره ووزع الكتاب كي بهزي عمل لا م از خلق بلا سنو كي يا قائم بشي عدالتنا وجي ابن نبين والشهدائے اور ابست شي پیغمبران او گواهان و بينهم فيصلوا كري شي دی پومینسکی بالحق دير په انصاف سره وهم لا يظلمون حدیث را بزر وزلم زياته ونكليش وفيهت كل نفس ما عملت پربر کلیشی هر نفس تا بدلی داغه عمل چکړی دا او هو اعلم بما يفعلون ذکا الله خبر ده کنه دارصلا اگر ډیر خپویږي تا کارونو چې ذکريدي وسيق الذين كفروا الى جحنم مزمران او بشړل شي ډیر په ذلت سره دو کافران جہنم تا ڈالی ڈالی دی کم ڈیل ڈالی سوک دہریان دی سوک مشرکان دی حتی زاجا اوہا تردی پوری چھو ٹھول راو رسی کنا گیٹو نو بندی فتحت ابوابوا ناسا پا گلپ چھ دروازی او پرانستیش تر جہنم اغا بلاس بے ہوئی دا هم ذلت تے چو میں علم اولاد یا گیٹ باندی وقال لہم خزانتوها ابو ایدیت آغا خازنان دا جہنم ملائکو علامیات کم رسلم من کم تاس کم زیوے نور آغلی تاس تاپی غمبران چستاسو دا جنس نو انسانانو آغلی تاس تا دین نو بیان کرنے کم دین نو یتلو نالیکم آیات ربکم <تصفيق> پیغمبران دین داده یو د دا خلق دین دی اگه خو نورانی قیده و گنج ناما و نور ناما پلاسو کراوست دی گره دا پزل که دا اگه قدر دی د قرآن او دین اللہ وی داو چه بیانو لیه پتاسبان دی آیتونا در ابستاسو وین ذرونکم لقای اومکم او یارولی ایتاسو کنا ده ملاقات در وزستاسو ناچی دادا ده دا دیر وزنی نوی قالو بلا او بوی چی آو راغلیو راغلیو نو بیاولی بی بس بد بختی ونو صبت ووایو بد قسمتی ونو ولیکن حق قد کلمة العذاب علا الكافرین بی اللہ باند خبر واروارو لخوا لیکن ثابت شیوه کلمہ د عذاب په کافرانو باندې زمون په قسمت کې وېدالي کلی وی نو الله یواز خبره او آیت نشته ها ورځه په قیلد خلوا ابوابه جہنم خالدین فیها او ویل شي چې داخل شي په دروازو د جهنم امیش وې په دې کې په سمس ول متکبرین ډیر بد دی زیدو زیدو د لوی مارو تلوی مار خلق او فاتو چلیبل حق پرستو تاسپکات <أخو> وصیق <وسيقى> الذین اتقوا ربهم او دې پایزت عزت سره با بوتلې شي هغه کسان چې اريده خپل ربنه اله الجنت زمران جنت ته اړلېدل پیغمبران وای داغي صحابه کرام وای تاس یورپسی علماء و ایمامان وئی دا دل دلی گنہ تا حتا اذا جاءو ها ترزی پولی کلہ جنت تا و فتحت ابوابها از مخک نبا پران استشیوی دی تا دروازے دا گی مفتحت لهم الابواب وقال لهم خزنتهن او بوئی دی تا خازنان د جنت رضوان وغیرہ دا جنت اوګی زہرا دی سلام علیکم زمون سلام قبول کې زمون د طرف نا سلام دی پتا سبحان دی توبتم دیر پا کوم جون تیر کړه په دنیا کې خا دا مالا مازیدا توبتم دیر صفاجو اندم تیر کړه د حیا او د عزت او يا اوسوتوي خوشاله شه فذخلوها خالذين فذداخل شه جنت تام شه وې پدی کې وقالو الحمد لله الذي صدقنا وعدههم او بوې جنتيان کلمه شکر شکر دې الله صاحب نعمتونو باندې چې موږ سره واده یا د توحید زهار بو کې الحمدلله د کمال صفاتونه دادې کنا چا سو کې آ په له پر دروازو ورننيستو اسو کې جنت ترا دا د الله د کمال صفاتونه دي صفاتونه د کمال خاص الله لرضیا وغزا ته تیرشتي کلمون سره وا ده په لا وا اورسنل ارضا اورې د جنتو ځکه ان بیا کې ویلو کنا چأن الارض يرثوها عباد الصالحين ان الارض يرثوها عباد الصالحون چې دازموکه په زمانه کې بنديان اصلي په میراث کې مراد مراد ته د جنت نتبوءو من الجنه among قرنا نسو ځانله قرنا نسو په جنت کې هيڅونه شاو کم زه چې زمونږ خوخای فنم اجر العاملین څه خسته دې اجر د عمل کوونکو رد په شفاعه وباندخه چې عمل کوا شفاعه پتمکی غما په عمل باندې ملاویغه او تر الملائکه صحافین من حول العرش او ویني بته ملائکه چار چاپه رادارش دلانا يسبحون بحمد ربهم غيبا بتسبيح وايه فحمد الله رب السلام وقضيه بينهم بالحق فيصل به شيء من خلقهم ان كي في انصاف وقيل الحمد لله رب العالمين له الحمد في الاولى والاخره دنيا کې مد الله حمد اخرت کې وبوي لشي چې تمام صفاتونو او تعريفونو خاص الله الراز دي چپالون که ده مخلوقات تے